Radio tässä jälleen ja jatkamme jo aiemmin ohjelmistossa olleesta ohjelmasta, jossa eläinten kouluttaja Miira Helstein kertoo meille eläinten kouluttamisesta ja nimenomaan kissojen kouluttamisesta. Ja tämä on nyt toinen jakso siihen. siihen. Pienen pieni väläys saadaan tässä. Tämä on niin laaja aihe, että tästä saisi vaikka kuinka monta ohjelmaa, mutta kuunnellaan nyt tämä toinen jakso tunteista vielä tulisit mieleen tämmöinen, että voiko kissa tai eläimet kokea tuntea mustasukkaisuutta. Onko ne mustasukkaisia? Enemmänkin puhutaan tämmöisestä kuin resurssiaggressiivisuus, eli hyvin samalla idealla, niin kuin miten me ihmiset halutaan vaikka syödä oma ruokalautasemme tyhjäksi, että ilman joku toinen tulee siihen, tai halutaan pitää oma kotimme ja oma sänkymme, ja kenties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 Ja me tulkitaan se sitten mustasukkaisuudeksi. Mm. Eli tämä on taas esimerkki siitä, että niin me ihmiset inhimillistetään hurjan helposti just eläinten tunteita. Että sinänsä perustunteita, seitsemän perustunnetta on ihan samaa kuin mm. niin ihmisillä, koirilla ja kissoilla. Mutta sitten taas mitä tässä tunteisiin tulee, niin tarvitaan juuri sellaista tietoa, että mitä kaikkea. Aivattelun. Mutta sitten oli Miira vielä tunteita. Joku asia mielessä, halusi sä Tai kertoa Joo, eli yksi hyvin tärkeä aihe mielestäni on aina tosiaan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 ja tassuilla kaivettua niitä ruokapaloja irti. Ja moni niistä on todella tarkoitettu ihan märkäruuallekin, että pystyy pesemään sitten vaikka tiskikoneessa ne astiat. Ja siis tämmöisiä pystyy myös tekemään itse erilaisia virikelleluja. Ihan vaikkapa siis erilaisista pahvimateriaalista, wc-paperulla, hyllysyt tai pesupalloista. Tässä on vaan mielikuvat rajana, mistä kaikista tämmöisiä ja voi rakennella. No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 Ne on niin yleisiä, mitä nykyään myydään ainakin Suomessa monissa paikoissa täältä virostaan en tiedä. Niin Meinaisin just sano, että täältä mä en niitä kyllä varmasti saa koska Ja sitten tota, paljon muutakin semmoista, mitä täältä ei kyllä saa. Mm. Onneksi mulla on sirpat ja muut Suomen puolella, ne toimittaa mulle, milloin on mitäkin ihmeä asioita. Esimerkiksi niin yksinkertainen asia kuin ne pyörit, flipperit, ne lelut, mm. niitä ei täältä saa. Jaa.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 Toisekseen se, että meillä oli hyvä suhde sen kissan kanssa, niin muistan esimerkiksi valokuva niin, että mä oon koirien hajuerottelu luennolla niin, että mulla on okrakissa sylissä ja mä pidän sen jalkaa kohti kattoa, koska se jos olisi parantunut muuten. Se, että ei niin eritteiden valuminen olisi niin loppunut millään. Jos kuvittelet tätä että jos ihmisen jalka on poikki, niin sehän nostetaan kohti kattoa. Niin teepä sama kissalle väkisin, että nosto tässä kohti kattoa, niin ei onnistu. Se oli se palkitseminen, siinä... Joo, siis se, että, ensinnäkin, että meillä oli siis tosiaan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 Tai siis pyörätuolilla. Se oli myöskin tästä kuuluisasta allikkalevasta se kissa. Ja se oli pikkunen kissa ja sillä ei, niin takajalat ei enää toiminut. Infektio oli, oli vaurioittanut sitä niin paljon, että sitä enää siis edes pystytty kouluttamaan. Ja, ja tota, mulle sanottiin, että tehdään että Se ei ole mikään syy. Että mä tiedän, että Estissä on yksi mies joka tekee koirille ja kissoille ja, ja muille eläimille ja Siis onko niitä nyt pyörätuoleja vai miksikä niitä voi sanoa, siis rattaat pantiin sille kissalle alle. Ja tällä hetkellä se voi erittäin hyvin. Se on Hollannissa Amsterdamissa, johon se lähti tuoleeneen ja päivinä. Se oli aika hauska, mä nimittäin harvoin vien niitä itse, mutta sen kissan mä vein itse sinne. Ja niin pikkusen katto lentokoneessa, kun mä tulen kissan kanssa, jolla on pyörätalo, se ei ollut mikään lelu. Mun on ihan tähän väliin vielä noista flippereistä, joita täältä ei saa. Niin Kimmillähän on se flipperi siellä ja sit siellä on se sokekissa. Ja kun mä menin ensimmäisen kerran sinne käymään, niin mä katsoin kuinka sokea kissa lähtee leikkimään flipperillä. Se käveli siihen viereen.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 tuommoisen laitoit mulle päälle. Mä häpeän tätä, että toiset kissat kattoo, että ota se pois. Eipä taida tuntea sen. Siinä ei, ei, ei, ei, siis tämähän on minun. Kyllä, minun. tulkitset sen Joo, sen. joo, siis eihän se todellisuudessa niin Aa, mene. Mm, vaan. Vaan, mutta vaan. se on ahdistunut kuitenkin varmasti sitä paidasta ja toisaalta sitä operaatiosta. Joo, siis molemmista, sillä on mm. kipulääkintä. Yleensä tota, täällähän on tilanne se, että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 Sehän on ihan luonnollista että se ahdistaa sitä. Sullekin pantas tissiliivit päälle. Miltä mm. tuntuu? Mm. Niin. Mm. kokeillaan, kokeillaan, kokeillaan. No niin, kavoittaa ekanan ei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 Eikö niin mm -hmm. joo? Mm -hmm. Ei me pidetä kesälomavairittä. Mm -hmm. Ja nyt on vähän hankalaa, kun tää editoiminen leikkaaminen on jäänyt mun kontolle, niin saattaa olla että nää pikkusen viivästynyt jutut, mutta yritetään. Mut kiitoksia nyt kaikille Kiitos. Kiitos. Erittäin mielenkiintoinen aihe. Ja Katti Radio hiljenee jälleen. Moi! Sen tytön pienen voihan muistaa sen pojan pienen voin. Milloin mä vanheni? pojan tulleni, eilen hän vielä kansan leikittiin. Nousee päivä, laskee päivä, kiitää hetket nää. I'm